Az összes izé föl van húzva, adás, ami kell, neked nem kell nyúlni semmihez. Oké. Okay. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, ez fontos, kövessék a Facebook oldal, hiszen ma is videót tettem közzé. Ez az üzenőfüzete a műsornak, e-mail címünk: döröpontfialajanoskukat.com. A mai műsor élő lebonyolítású, ami azt jelenti, hogy ha végzünk itt a kötelező penzúmmal, ahogy ezt az apácaiban mondták, ezt átadom neked, ez legyen a tiéd, Akkor kérdezni is lehet Kovács Gergelytől, a Magyar Két Kutyapárt Kutya elnökétől, Tó... Három hát, téma van, most mondhatnám, hogy válaszszál, de szerintem ilyen jópofáságokba nem menjünk bele. Kezdjük in medias res. Kikérdeznek téged arról, aminek az elmúlt időben a legnagyobb sajtója volt a kétfarkó kutyapárt kapcsán Magyar, mit mondjak, MKKP, vagy mit mondjak? Kétfarkó. Hivatalos. A legfurább az lett, kérdés, hogy nagyon sok helyen azt írják, hogy kutya, üres helypárt. Ez teljesen uh, szürrális jelentése lett. Érdekes üzenet érkezett a Válasz onlinehoz május 31-én, ez 2023. Az egyik tavalyi országgyűlési képviselője meg, kereste meg a lapot, aki egyébként ott egy szemesztert elvégzett lehet, hogy lényegtelen. E, akkor pasz vagy nagyon röviden. Végül is az, hogy Aleva Márta e, vég a 13. kerületben indult, miközben a 18. kerület volt számításba véve, nem is kutyapártos tag, ezeknek mekkora jelentőségük van? Mekkora a szervezettség? Hát, hogy mondjam, ugyanám kevés tag van, nálunk nem lehet bárki tag, és ennek az az oka, hogy a tagság dönt ugye a fontosabb kérdésekben, mi meg azt gondoltuk, hogy azok döntsének, akik valóban csinálják a pártot, és azért van egy olyan feltétel, hogy legalább egy éven át uh, valamifajta felelősségteljes szervezői melót kell végezni, és akkor ez alapján lehet valaki tag, hogyha a tagság támogatja. Uh, hát a jelentősége igazából talán annak van így legalábbis nekem e felé, hogy ugye én erről az egészről nem tudtam. Ez utólag derült ki e ez hétfő jelent meg, Igen. és az volt, hogy én nyolckor, ugye este, előző este megláttam nyolckor a, a posztot, hogy akkor lesz egy ilyen, amiből nem igazán derült ki, hogy itt most mi a jók vagy a rosszabb Vagy Nem tudja válaszol, -on. Igen, és ott, ott ugye nem, nem, nem ezt írták le még pontosan, csak az, hogy van valami Fidesz meg kutyapárt, és valami lefizetés, ennyi derült ki. Én ugye első körben szívrohamot kaptam, aztán tuk a többieket, és ők szívrohamot szív kaptak. Nem tudtuk, hogy mi történt, és akkor utána láttam, hogy a Márti rám írt egyébként előtte fél nyolc, fél hétkor talán, mivel nem volt túl bőbeszédű, de írta, hogy lesz egy ilyen cikk. És akkor utána még az egyik kollégám beszélt az Andrással, a Stumpf Andrással, és akkor ő mondta, hogy ez, ne parázzunk, mert ez nem ránk nézve lesz, ö, ö. Hát azt, hogy ne parázatok, azt biztelmáltok. Igen, szóval nem, hogy mondjam, ez végül én azt gondolom, hogy jól sült el. De elnézést, ez üzemszerű működés, mert ugye azt mondod, hogy jól sült el, de közben permanensen azt hangoztatod, hogy te nem tudtál róla, és legközelebb azért jobb lenne, ha ilyen nem fordulná elő. Nézd, egy jó kérdés, hogy jobb lenne. A tagság, tagság többsége azt mondja, és valóban van a tagságban egy ilyen fura érzés több embernél is, hogy ilyenről jó lenne, ha tudnánk. Viszont, ha mi ezt tudjuk előre, én nem vagyok benne biztos, hogy mi azt mondtuk volna a Mártinak, hogy ezt csinálja. Mert azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy te mondtál, igen. Mert volna ez szintén végtelenül kockázatos. Tehát, ha itt például most az történik, hogy. Csak tegyük fel, hogy mondjuk a Fideszes Faszi is visz egy diktafont, ő is felveszi, és ő jön ki vele, és mondjuk, azzal, és mondjuk a Mártinál nincs mikrofon akkor még, Igen. akkor ez teljesen más, hogy néz ki, úgyhogy én ezt emiatt nem... Csak hogy tisztázzuk, azért néz ki másféleképpen, mert ugye ők, ha tetszik, akkor boltoltak a tekintetben, hogy mennyibe kerül Aleva a indulása. Igen. Na most én nem tudom, milyen felvételek vannak, tehát elképzelhető, ha volt... Itt meg kell, hogy álljunk. Hogy létezik, hogy nem tudod? Hogy létezik, hogy azt mondja a válasz online, hogy ő csak akkor teszi közzé a felvételt, ha egyébként Lévai István Zoltán letagadja? Hát én ezzel ugye nem tudok mit kezdeni, hogy valaki, aki egyébként egy kutyapártos előtt volt, valamit mondjuk elmond nekem, vagy nem? Az a... rendben van, de egyébként az, hogy elkért tőle a felvételeket, azt megtehetted volna közben? Ó, az igaz, és erre igazából nem is gondoltam. Figyelj, e, figyelj média tanácsadást, szívesen válok mindenkinek. van, nem, elkérem el egyébként, mert itt ugye, ha mondjuk előre ők felvettek egy olyat, ahol elmondja már, Márti, hogy na most, így megyünk ide, itt ez lesz a taktika, akkor ugye hiába veszi fel a Fideszes, akkor se néz ki, akkor azért az máshogy néz ki. Na mindeset, ez szerintem nagyon kockázatos. Velem egyébként életemben egy olyan alkalom volt, amikor, amikor egy Fideszes akart velem találkozni, és nagyon hasonló. Dolgot mondott, nem, nem ezekkel a szavakkal, de gyakorlatilag ugye, hogy hát szívesen segít, ha úgy érezzük. Én akkor azt a másik utat választottam, hogy többet nem találkoztam vele, meg ezt én nem is mondom a nevét, mert ugye én nem vettem fel a hanganyagot, tehát ezt nem is tudom bizonyítani. Szóval érdekes, ami a legjobb abban, hogy akkor ezek után, hát ezek után valaki megpróbálja velünk ezt csinálni, szóval arra veszély nagyon kicsi az esély. Tehát arra abszolút kicsi az esély, bár ugye Pesti László azt mondta, hogy ekkora a hülyeséget ő nem tud elképzelni, és hogy Pesti László hogyan a történetbe, arról még váltunk szót. Menjünk vissza a múltba, nagyjából másfél évet és a válaszul utal rá, uh, aláírást akar gyűjteni nekünk a Fidesz feljelentést, ezt a kutyapárt a föld alól szerzett évek miatt átlátszó.hu 2022. március 4-e. Ez mi volt? Ez az Országgyűlési Választás aláírás gyűjtése, ahol a, nagyjából az első hét vége fele elkezdtük azt látni, hogy a jelöltjeink kapnak, tehát jöttek emberek, akik úgymond segíteni akartak, elvittek aláírásgyűjtő íveket, és feltűnően rövid időn belül irreálisan sokat hoztak. Én tudom, mennyi idő gyűjteni, ha állsz egy stannál, akkor egy orról a törülsz, ha összejön öt -tíz darab. Ezek az emberek meghoztak másnapra több százat. Plusz ezeken az íveken látszott, hogy ezeket valószínűleg nem utcán töltötték ki, tehát nem volt egy gyűrődés rajta, ugyanaz az írással volt minden. Tehát ezt, ezt valakit szobába leült és odaírta. És aztán akkor nyilván, és akkor nekem az utolsó hét erről szólt, hogy mindenki szól van ilyen, és akkor körülbelül tízezer aláírást semmit tettünk, meghúztunk át, mert... De mi lesz a vége ennek a történetnek? nem lett semmi a vége, hát mire nem tettünk és feljelentést, aztán nem, nem történt semmi. De mi lett a feljelentés eredmény? Szerintem kb. El visszadobták, de most ezt nem tudom neked pont megmondani, de azt tudom, hogy olyan teret nem lett, amit így mondhatnék, hogy valamit, valamit a bíróság le hozott. és ugye itt hogyha mi ezt nem vesszük észre és hagyjuk, akkor ez az aláírásgyűjtés utáni hetekben borzasztóan rosszul nézett volna ki, egyrészt mert tényleg voltak konkrétan halottak aláírásai másrészt pedig ugye az emberek ma már nagyon könnyen úgy kapunk, meg tudják nézni, hogy ők kinek írtak alá, és akkor ott nem tudom, 500 ember írta volna, hogy figyelj, már itt a pártnál az aláíráson, miközben nem írtam alá. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen vegyes volt, mert ebbe azt is be lehet látni, hogy a Fidesz azt akarta, hogy mi gyűjtsük össze az aláírásokat, és tudjunk-e olyan a választáson. Ugyanakkor ö, elképesztően kárt is okozott volna nekünk, ha ezt mi hagyjuk, mert mint előbb mondtam ki, úgy tűnt volna, hogy Jó, hát akkor... Kutya... Jó, azt nekem, hogy hogyan tekint a kutyapártra az, aki ilyet csinál, miközben azt tudja, hogy ő nem fog nyerni, de mit lehet elérni a kutyapártal miközben más pártoknak hasonló történetük ilyen számban nincs? Hát én azt gondolom, hogy... Nem tudom bizonyítani, de egyébként pont a hamis aláírások alapján, meg a halott aláírások alapján azért úgy tűnt, hogy ez van, voltak olyan pártok, akik ezt hagyták. Tehát a gatjánéknál azért elég sok olyan aláírás került elő, ami bizonyíthatóan nem... Amit ők aztán voltak. Amit ők voltak. Ah, és most a mérleg nyelve ilyenekhez szoktak mondani, de kik vagytok ti, hogy ja. ennyire fontosak vagytok a Fidesznek? Ugye, ezt szerintem egyébként a választás, előtt nem lehetett, nem lehetett, szerintem a választás előtt nem lehetett megmondani, hogy az, hogyha a kutyapártnak összegyűlik az aláírása, az mondjuk a Fidesznek jó vagy rossz. Uh, lehetett volna egy olyan állapot, hogy a kutyapárt elér mondjuk 6 ot és mondjuk szoros, az állapot, szoros a verseny az ellenzék és a Fidesz között, mert mondjuk alig vezet a Fidesz akkor mi nyilván nem őket támogattuk volna, és akkor ez nem bukták volna a, a, a, azt, hogy kormányozhatnak. Tehát ez egy ilyen elég random volt. Én azt feltételezem, hogy a, a, aki, aki nincs benne az ellenzéki összefogásba, azokkal alapvetően a Fidesz úgy hozzá, hogy ezek majd kapnak egy-két pár százalékot, ami, ami, ami nem az ellenzéki összefogásra lesz leadva. Hogy ez most honnan jön, azt nyilván nagyon nehéz megmondani. Ugye az ellenzéki összeállásról fogunk a végén beszélni egy mondatot, de most kövessük az időrendet. E, Aleva már azt mondja, csőbehúzta, Léva István Zoltán azt mondta utólag jóval később, hogy neki ez egy teszt volt, hogyan tekintesz erre a történetre? Hát ezt nagyon nehéz tesznek. Nem tudom, ez volt a tesznek a végső célja, hogy akkor ő lemond a Fidesztagságáról, meg a, meg a kerületi vezetői pozíciójáról. Nem, hát ez, ez egyértelmű szerintem, hogy ezt a Márti kitalálta. Nyilván valamilyen szinten bevonta az újságírókat, és akkor ő nyilván sejtette, hogy vajon miért akarna vele egy Fideszes találkozni, és akkor ugye rávezette, hogy ezt kimondassa kimondassa vele? Igen, hát azért az, hogy találkoztak, ugye két találkozás is volt. Az első találkozásról fotó is készült, Aleva Márta és Léva István a kajáláson, fotó válasz online, nem egyeztettem senkivel, úgyhogy nem mutatok fotót. Az már felmerült, hogy Aleva Márta szólhatott volna-e, de az, hogy a válasz online sem szólt, miközben oda egyébként fotóst küldött. Ez a teszemetben Mi? Puh. hát ilyen az... Elnézést, hogy én ilyenekben leragadok, ne, én mindig, de mint a kalámbó, tehát ki tudja, hogy ez egy cigarettacsikke mi múlhat. Ez jó a kérdés, és ez egyébként nagyon vegyes, hogy, hogy újságok, vagy újságírók szólnak-e nekünk, amikor mondjuk valami minket érintő dologról van szó. Csak, van... már mintha, ugye itt az a probléma, hogy Aleva Márta Aleva Mártaként járt el, vagy a két farkuk, ugye a pártnak a képviselőjékként, mert hogy a az utóbbi, akkor az nonszenz, hogy te erről ilyen mértékben nem tudsz. Hát itt, itt azért inkább az utóbbi szerintem a kettő közül. Ö, tény, hogy a Márti mondjuk az elmúlt hónapokban túl sok mindent nem csinált a pártban, én nem is találkoztam vele. De ennek a nincs hónapok óta. De hogy jelölt volt ugye a, a előző választáson? Tehát ilyen, meg hát nyilván őt, mint egy kutyapártos kereste meg ez a Fideszes, nem mint egy Aleva Márta. Tehát ő azt akarta volna, hogy Aleva kutya kutyapárti jelöltjeként. Figyelj, nem tudom, tényleg különös. Én egyébként ezen annyira nem idegesítettem fel magam. Vannak, akiket ez a pártban jobban zavart nálam. Nem volt még ilyen eddig, hogy, hogy mondjuk egy ilyen horderejű dolgot. Figyelj, jöttem. a magyar nyelv az nagyon szép. Ennyire szabad ez a párt, vagy ennyire szabados? Hát figyelj. Uh... Azért nehéz ez, mert pont ma este lesz egy beszélgetés egyébként a tagsággal erről, hogy kinek mi a véleménye meg hogy, meg hogy... Ugye a szeptember 25-e van. Yeah. Figyelj, nem ezt tudok vele mit Tehát a... De hogy nem, hát azért egy csomó dolgot tud csinálni, ebben már nem más vele, tudjuk... de kihívta össze ezt a csemborit. Hát nyilván volt igény, egy csomó ember részéről, azt most konkrétan... Csak hányan ülnek ilyenkor össze? Hát, 70 fő a tagság, amennyien eljönnek zoomon. Ez így annyi. Én azt látom egyébként a tagságon belül, hogy ott azért a többség elég erősen azt mondja, hogy ezt így mondjuk meg a kutyapáltasoknak, hogy egy ilyen esetben mondjuk jobb, ha szólnak előre. De, meglátjuk. Ha nem veszed rossz néven, akkor én ebben azt látom, hogy egyrészt a kutyapártnak van lelkiismerete, másrészt, másrészt a szó legjobb értelmében hajlandó moralizálni egy olyan kérdésben, amiben egyébként az ellenzéki sajtó ezt már úgy ünnepli, mint a kutyapártnak a legjobb történetét, amit a fidesz szemben ebben az évben el lehetett érni. Hát szerintem erre az a válasz, amit még az elején mondtam, hogy ez most tök jól sűtel egy kvázi hős lett a Márti, olyan kommentek vannak ott alatta, hogy alev Márti for prezident, és kell... Hát ez ennek a... a jelentőség, az a fontos, hogy hangulat... te mit gondolsz. Gula... Fontos persze, hogy a nép mit gondol, csak az a kérdés, hogy a mennyiség az minőségbe csap-e már szíves elnézést. Én most úgy vagyok vele, hogy összességében jól sűt el, és akkor én amit most nem haragszom erre így különösebben. És mondom, ha Márti erről mondjuk nekem szól előtte... Én, én, én, én, én nagy eséllyel azt mondom, hogy ezt itt ne csináljuk, mert elképesztő koszkázatokat lejt a pártra nézni. Szóval... Ugye van egy csomó ami uh, amit nincs bedobva. Ugye felvetődik a beszélgetésben a Mizu 18, ami ugye a 18. kerületnek egy Facebook oldala, uh, amiről elmondja uh, Léva István Zoltán, hogy ez egy kvázi kamu Facebook oldal, amit egyébként úgy lehet népszerűsíteni, hogy fix összeget kapnak havonta, és akkor ezzel növelik a uh, oldal nézettségét. Mizu 18 természetesen nincs még egy, mert az e, e, Pestent Lőrincznek az ilyen Facebook, kamu vagy nem kamu Facebook oldala, de ilyen és ehhez hasonló Facebook oldalból 12-1 tucat van. Ezzel senki nem foglalkozott a történet óta. Minden egyes kerületnek megvan a hasonló oldala, ahol elmész az impresszumba, akkor halványlag gőződ nincs, hogy hova lyukadtál ki. Ez így van. Egyébként pont a 12. kerületben nincsen ilyesmi. De, de én is láttam egy csomót ilyen Budapesti, meg, meg akár más városokban, ahol, ahol hát próbálnak. De mutatni. miért nem ugrik rá a Kutyapárt vagy bárki más arra, hogy ezeknek a finanszírozását, kamú vagy állfinanszírozását, vagy állami finanszírozását kimutassa, függetlenül attól, hogy ettől lesz akadály -e az ég, vagy sem? Hát ezeknek a finanszírozását szerintem nagyon nehéz bemutatni, mert ezekén nem gondolnám, hogy a a pártok neve alatt futnának attól függetlenül, hogy gyakorlatilag párt Facebook oldalak. Ez egy technika lett az elmúlt évek során, hogy azt gondolják, és ebben valószínűleg igazuk is van, hogy az emberek jobban hisznek egy olyan Facebook oldalnak, ami nem egyértelmű, hogy most valamelyik párthoz kötődik, hiszen ugye, ha érdekből mondasz valamit, akkor ez nem annyira hogy a vagy István Zoltán, hogyan érted, hogy ennyi követőt legyen, fizetett hirdelés, benne van már másfél-két millió heti egy szponzoráció, van egy csomó csoport, még azokba is tudtak bejönni, a helyismeretségetek meg lesz, neked arra lenne szükséget, hogy a költségeket elő tud teremteni. Itt, szívna, itt hívnám fel szíves figyelmedet, hogy én odaadó híve vagyok a válasz online -nak. de én például élnék a gyanúk erre az hogy hogyha náluk van a hangfelvétel. Akkor vajon az itteni szövegamben időnként három pont van? Ott egyébként volt-e szövege, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Válasz online csinált, az nonsense. Ezt a részét is értettem, és most se értem, hogy a... a... Hangfelvételt miért nem hozták nyilvánosságra. De félért ez most nem csak arra, hogy nem hozták nyilvánosságra, honnan tudjam, hogy amit le van írva, az igaz-e? Vagy honnan tudjam azt, hogy ők a saját érdekükben elnézést a rossz indulatért. Miért, miért kell nekem feltétlenül mindenben jó indulatónak lennem? Miért nem lehetek objektív? És azt mondom, hogy nem tudom, hogy ez a szöveg hogyan kvadrál ahhoz, ami egyébként rajta van a szalagon, vagy a nem tudom micsodán. Én azt gondolom, hogy erre az egyetlen megoldás az a felvételi nyilvánossággal lehet. De ez volna... azóta nem történt meg. Igen, mert ugye az se várható el, hogy, hogy mondjuk 30 oldalas cikket írjanak, az, és ami azt jelenteni, hogy minden szót leírnak. Azt meg úgyis senki nem olvasná. De a szerkesztés, ezt? ez szerintem oké, okay, csak hogy... De a szerkesztése oké, okay, ne haragudj. hogy hogyan a, a, a válasz online, ahhoz, hogy miatt azonban úgy tűnik, hogy a dörzsölt mindenhája meg nagy kutya igyekszik lekegyerezni a tiskutyát, nem állt rögzíteni. Sokkal inkább egy bizonytalan jövő ember próbálkozására tetszik a kísérlet, és leítik ezt Léva István Zoltán így, leítik, hogy a magyar közlekedés-tudomány és logisztikai intézetben végez nem túl jelentős munkát, mert csak 300 ezer nettót keres eh, helyi képviselőként, amivel egyébként sokan kiegyeznének. By the way, a Kejfej Jancsi derítette ki, hogy Léva István Zoltán a nagybani piac ZRT bizottságának is a tagja, ahol a Fidesz jelölte, és a közgyűlés pedig elfogadta. Ki tudja, hogy abból mennyi pénz van? Az nem dolga szerintem a válasz online hogy minősítsen szereplőket, amivel befolyásolja az olvasót. Uh -huh. Annyi azért van, hogy ez alapján, amit itt a Léva illetol, nem, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztak, de mindesetre nem tűnik a legmagabiztosabb tényleg nagykutyának. Ez én mert ezt értem, mert de én mert... már láttam aki... nagykutyát kiskutyaként viselkedni. Ja, az lehet, csak ugye maga az, hogy a, és azért azt szerintem ebből eléggé kiderül, hogy neki nincs meg ez az 5 millió forintja, tehát nem az, hogy ő a központtól valahogy kapna, hanem erre neki kell ugye a vállalkozót megszereznie, aki ráadásul még aztán ígéret ellenére el se jön ugye a másik találkozó. miért futni a vállalkozót? Hát figyelj, önmagában az, hogy egy vállalkozó támogat egy, egy indulót, ugye itt az a kérdés nyilván, hogy mit kap cserébe, és feltételezem, ez jövő idejű lenne. De Amiről ez a vállalkozó hogy... arra adna pénzt, hogy azt léva István Zoltán odaadja azért Aleva Mártának, hogy elinduljon. Én, mint vállalkozó, azért lehet, hogy megkérdezném, hogy az öt milliómat mire költik. Igazad van, ez mondjuk így valóban rosszabbul Igen nem szeretném levezetni a mai esti dsemborit, de amit láthatod, azért egy pár ötletet már jó, beleásta magam a történetben, mint meg annyi más alkalommal. Ugye azt írja a válasz online, hogy Aleva Márta csak azért vállalta a találkozókat, hogy megérthesse és megmutathassa pontosan, hogyan is zajlanak az e-féle de pontosan, amit te mondasz, azt mutatja, hogy ez egyáltalán nincs így, hiszen ha Léva István Zoltán is fölveszi és hamarabb jön ki, akkor Aleva Márta nem elég, hogy csőbe igen. van húzva, hanem még ráadásul csőbe húzza a pártját is, aminek nem tagja. Nem passzivistája. Hát passzistak azért nevezhetjük. Nem csinál semmit a kopászist. Okay, Oké, ebben van, de ez a veszély ez... Ez mondom, ez abszolút. abszolút. Most egy pár damoklész kardja ott van fölötted. Hát igen, meg ugye az a másik, hogyha most mondjuk a Megharagudott a Fidesz emiatt, mondjuk, tegyük fel, vagy akár a, a, ez a Lévai, akinek a karrierje, azt, a politikai karrierje azt hiszem véget ért, akkor még az is lehet, hogy mondjuk ők inkább a párton tudnak állni, mint, mint a Mártán, és uh, ismerve az origónak nak a, a, meg a Fideszes újságoknak a valósághoz való viszonyát, Igazából, ha nincs semmi, akkor is tudnak róla borzalmasan hangzó dolgokat. Te egy én... nagyon különleges krapek vagy, de én téged a moralitáson nem kaptalak még. Ez a történet, ez az amoralitás határán van, var alkalmazásával könnyen lehetséges, hogy ki is mutatja. Mármint már a részéről. Plusz, ahogy közreműködik benne a válaszolány, aminek egyetlen egy oka van. Annyira utálják a Fideszt, nem mintha én szeretném, hogy azt gondolják, semmilyen eszközért nem kár. Kint, igen, igen. Hújjon a férgese. Figyelj, nem tudom, így, hogy ez így sült el összessébe, én szerintem ez egy, ezt én kiterjeszteném, amit előbb mondtam, tehát nem csak, nem csak az következik ebből, hogy ezek után mondjuk kutyapártos nem nagyon fognak merni megpróbálni, lefizetni, hanem szerintem ez az egész dolog, ami azért sejtetjük, hogy megy a háttérbe baszik, 30 éve, Uh, hogy hogy vannak olyan pénzmozgások, bizonyos indulásokért, mi nem, amit mi nem látunk. Uh... Azért ebből a szempontból ez jó, hogy, hogy azért ez így, ez, így, ez így kevésbé fog talán megtörténni a jövőben. Jó, És ebben ez, ez egy pozitív ez, ez, morális ez már a dolog. varjuk a Kabátot. Igen, uh, pontosan úgy, ezt próbált. Arról ír a HVG uh, szeptember 19-én, hogy a DK politikusának Szaniszló sándornak nincs aggodalomra, oka jelgi állás szerint a keletben nem hogy polgármester öltjük, de választókeletti indulójuk sem lesz a kutyáknak. Ezt most én mondom, hogy kutyáknak mint írják. Egyelőre csak két fővárosi keletben van a polgármesteri ambíciói Kovács Gergely társadalmok neve a 12 Nagy Dávid pártigazgatói pedig a negyedik ellen szavazó lapon szerepel. Igaz-e és ha igaz, akkor miért? Miért csak ennyi? Ja, hát ugye nekünk van egy képzés a jelölteknek, ami már egy évet tart. Ezt a el... Márta eljárt, de aztán, az, aztán elkezdte igen, igen. És akik elvégzik ezt a képzést, megcsinálják Hányan a házi feladatot, Hát akire azt mondom, hogy szerintem jelölt is lesz belőle, az mondjuk egy 40 darab szerintem kb. A, ők lesznek a lista vezetők, ugye? Országosan. Ebből tizen pár Budapest, a többi meg ország többi része. És, és vannak dolgai, tehát neki kell szervezni helyben a kutyapártot, kell szervezni helyben akciót, fel kell dolgozniuk egy helyi ügyet, megírni, és ezután válhatnak jelölté, ha mindezt megtették. Hogy megy a képzés? És hogy... Tudja, az, hogy összebírtuk hozzá, szerintem nagyon hasznos, és ez az, ami ugye mi írtuk is, hogy ezt, szóval az igazából azt nem kötelezőnek kéne lennie minden pártnál egy ilyen, hogy legalább egy minimális tudásuk legyen az önkormányzati képviselőknek, ha már ezzel fognak öt éven át foglalkozni. Úgyhogy szerintem ez jó, és ez De hogy megy ez a képzés? Hát vannak előadások, vannak gyakorlatok, van, ami személyesen van, van, ami zoomon van. Titkos. Vannak hétvégék, amik. Gyakorlatilag bárki jelentkezhetett egyébként. Tehát a, és egyébként mi ezt szeretnénk kibővíteni, tehát most ez a jelölteknek szól, de majd, ha lemegy a választást, mi ezt szeretnénk megcsinálni újra bárkinek, pont azért, hogyha valaki szeretne utána nézni a bárkinek ügyeinek. Előadókat, fontos, hogy kik az előadók? Hát abszolút hozzáértők, meg egyetemi tanár, meg, meg, meg, meg közbeszerzési szakértő, meg, meg építésügyi végzettségügy, tehát nyilván a... Nem, nem, ezt innyien vállaltak szerencsére. Na csak még befejezem az előzőt, annyi, hogy ezt akkor tegyek szeretnénk kinyitni, tehát a, a választás után ezt tegyek szeretnénk, mert ezért most alapvetően ez a jelölteknek szól, de hogy jöjjön bárki, és ha, ha ez segítség neki, mert egyébként pont az önkormányzati ügyek, meg azt, hogy ott észrevenni, hogy valami fura, az a gyakorlatban tényleg nem túl bonyolult dolog, csak hogyha sose hallottál ilyenekről, akkor meg nehéz. Úgyhogy ebből szeretnénk. Nagy forgalom, mindig ekkor a forgalmad van? Jött ja, a telefon. Uh, Tudnád, hány chat van a Facebookon, ami kutyapártos? Minden megyének meg nagyok, igen. Honnan tudhatja azt a DK, hogy nem lesz a 18. kerületben kutyapárti jelölt? Ezt nem tudhatja, amit én, amit én nyilatkoztam, és ami a valóság, hogy az előbb említett képzésre jelenleg nem jár olyan ember, aki a 18-ig követben lenne listavezető, és ez alapján tudom mondani, hogy jelenleg nincs ilyen. Lehet, hogy jövő héten valaki jelentkezik, elvégzi a képzést, és akkor lehet, de egyébként ez akkor is leginkább a listavezetőről szól, nem a polgármesteri jelöltről. Tehát nekünk ahhoz, hogy 40 embert bejutassunk listáról, kb. 500 embert el kell indítanunk egyéni körzetekbe Ez elképesztően nagy meró nekünk. És euh, én nem hiszem, hogy az szerencsés, hogyha még olyan plusz helyeken indulunk, ahol reális esély nincsen, és azért a legtöbb polgármesteri hely az ilyen, vagy a főpolgármesteri hely is ilyen szerintem, hogy abba energiát rakni, hogy aztán kapjon valaki ott tényleg egyszerű százalékot, Nincs értelme, abba szeretnénk erőt tenni, aminek lesz hozadéka, mert bekerülnek önkormányzatba. Én történetek patológusa vagyok, és mint patológus nem vagyok különösebben népszerű, és ebben már beletörődtem. Az ATV is részt vett a szaharkeverésben, az esti híradóban megszólal Szaniszló Sándor, aki kétértelműen vagy félreérthetően beszél arról, hogy őt ebbe a történetbe egyébként bevonták, -e, de voltak informátorai, akik erre felhívták a figyelmet. Persze azt mondom, amit akar, de azért, ha nem veszed rossz mégis csak furcsa, hogy adott esetben Szaniszló Sándor lehet, hogy tudott róla, de pedig nem. nem. És erre Léva István Zoltán hívja fel, jóval később a figyelmet, én megnéztem a híradót, tényleg van benne félreérthető mondat, nem megy utána az ATV híradója, hogy ez egyébként mennyire szabahihető, mennyire nem. Én nem tudom, én, ne, én nekem semmi információm nincs arról, hogy a sunnys erről tudott volna. Bevallom én a... Szaniszlóról se tudtam, hogy kicsoda, most tudtam. Sajnálom, hogy én ki tudtam, hogy ez a történet most nem ide való. Ahogy Pesti Lászlót is megkeresik, és ugye nagyon sokan az egész történetet Pesti Lászlónak tulajdonítják, aki oh. ugye, hát aki ugye megmondta, hogy elő fognak kerülni történetek, de hát Aleva Márta is utal erre, hogy Pesti László az ma már olyan, mint aki nyomja az egészet, és alul jön ki a szaf. Te gondolod azt, hogy egyébként neki van bármi köze a történethez? Nem hiszem, de hát szerintem Márti ennek pont az ellenetét mondta a Pestivel kapcsolatban mert ő, ő azt mondta, hogy nehogy, nehogy bárki számítson arra, amit ő itt elkezdett handabandázni, hogy abból bármi érdemi ki fog derülni, és majd változás el, lesz, szóval ez nem kicsit el, más. El fogunk oda jutni az idézetben. Történt feljelentés is, ugye mindenki megpróbálja a maga megtalálni ebben a történetben, a Jobbik 18. kerületi elnöke feljelentést tett a történet kapcsán. Ti e feljelentést? Nem, én ezt láttam, hát most, ha valaki már feljelentést tett, akkor nem is kezdtem el gondolkodni rajta, tehát ha valaki megtette, akkor most mi is tegyünk ugyanazért, nem tudom. van egy jelentősége, és mit szólsz ahhoz, ahogy tényleg szokatlan módon, másodperc gyorsasággal lemond egy sor dologról, Léva István Zoltán. Ugye lemond a helyi elnökségről, és távozik a Fideszből, de megmarad Önkormányzati képviselő, nem bemutattam neked, hanem mit tudok számolni, és közben, mint utólag kiderül, a Nagybani piaci érté bizottságának is a tagja marad. Ha nagyon cinikus vagyok, akkor mm. elfejezési módon azt mondom, kettő-kettő. Igen, amiért pénz járta, azokat megtartotta, ezek szerintem jól értem. Én meglepődtem, én bevallom, tehát ma már ez nagyon sok mindent elbír a Fidesz kommunikációja, és én elsőre azt tippeltem volna, hogy nyomnak valami. Semmi, semmi unalmas, vagy akár nem is beszélnek az egészről, és az nekik elég. Úgyhogy ezen, ezen meglepődtem. Az önkormányzati képviselőséről meggyanítom, azért nem mondott le, mert ugye most már nem lehet kiírni időközi választást az országgyűlési választásig, Uh, Ez így van. Szóval ott akkor nem is ugye tudom, Pont a 12. Mondani. kerület az elszenvedője, Vágó István után szabadon. Igen, igen, igen, igen. Igen. igen, szóval a, a, az a része, gondolom, ilyen. Uh, én örültem, amikor lemondott mást, de, de, de, de én nem ezt tippeltem volna, hogy ezt fogja csinálni. Um, ugye a, az ahangban jelenik meg egy petíció, ami arról szól, hogy mondjon le a a képviselőségéről erre sem akarta felszólítani a kutyapárt. Én nem láttam, mert bevallom ezek a petíciókat azért jobban helyén kezelni. Még, még, egy, még egy dolog van ezzel a kapcsolatban. A kefejencsi utána járt szakértők meg is szólaltak, ugye az a hagyomány, és ezt nem is értem, tehát annyi minden nem működik ellenzék és kormánypárt között, de az működik, hogyha valaki javasol egy bizonyos helyre egy az ő pártcsaládjához tartozó valakit, ez 2019-ben történik, ugye az önkormányzati választás idején, és azt megszavazza a képviselőtestület, és általában megszavazza, akkor Léva István Zoltán története ide, oda, annak nincs hagyománya, hogy egyéni indítványa, ami nem a Fidesztől jön, azt kezdeményezzék, hogy ezt a e, felügyelőbizottsági tagságot visszavonják. Magyarul, ha tetszik, akkor a Fidesznek a tisztállátásá múlik az, és ez szerdán kiderült talán, hogy ezt megteszi-e, vagy sem? Mert egyébként, és ezt megerősítette Kisabrus főpolgármester helyettes, és megerősítette horvát Csaba e, zugló polgármestere, a budapesti szocialisták elnöke, hogy ez egyébként nem szokás. Annyi mindenben nem tisztelik egymást, ebben tisztelik. Te ezt érted? Hát ugye ezek a jellemzően azért ezek... A pénz? Hát ha valamit kifizetőhelynek lehet nevezni, akkor egy, egy fővárosi vagy egy, vagy egy önkormányzati cég felügyelőbizottsági tagsága, hát az az igazi politikai. Tehát ezek az emberek ugye nem, nem értenek hozzá. Tehát mondjuk a BKK-nak a bizottságában nem olyan embereket kell rakni, vagy a főtávhoz, vagy a nem tudom hova, akik ehhez értenek. Ez egy politikai dolog, aki, aki hajoltóm évente egyszer megszavazgatja a ja, beszámolót. Ez a politikai úgy is nézzük, egy 70-30. ez de jó, az is ezt egyébként, de figyelj, ez szerintem nagyjából arányos. Tehát amikor az van, hogy mondjuk a Fidesznek egy önkormányzatban van ö, 60 százaléka, az ellenzéknek meg 40, akkor azért a legtöbb helyen jellemzően ennek az arányába osztják, el egyébként nem csak a felügyelőbizottsági, hanem a, a, a bizottsági helyeket is. Annak ellenére, ugye, hogy ez egy testületi döntés. Tehát itt például megtehetné a Fidesz, hogy csak neki legyen bizottsági helye. Nyilván itt egy dologra figyelnek, hogy a többségük meg legyen mindenhol, és akkor ha ott ül még két ellenzék abban a bizottságba, az nekik, az nekik tök mindegy. De ja, hát ezek a, ezek a, ezek a pénzes helyek, ezek, én például a 12. kerületben élő Norbertet. Uh, egyetlen egyszer láttam uh, dühösnek a testületi üréseken, a, ugye ő egy darabig volt, aztán elment, most visszajött. Uh, egyszer láttam dühösnek, amikor nem azt a, nem azt a bizottsági helyet uh, kapták meg, amit szerették volna. Pár tízezer forintról van szó. Az egyet, a te bizottsági a amiről lemondtál, az Aha, igen, igen, igen. 180 bruttó. Elvi, vagy hogy mondjam neked? Ugye te lehettél volna fecske, nem lettél az. Um, egyébként is egy kutyából hogyan lettne fecske, fialai szókép zavar. Um, azért nagyon sokan nem követték a példádat, ha egyáltalán bárki követte volna. Hát mi akkor megtettük szerintem, amit meg lehet, megkerestük legalábbis a fővárosban azt, hogy hol van még ilyen bizottság. Mi volt a bizottság? Pesek? Mi volt a bizottság? Ez a vagy a nyilatkozat ellenőrző, illetve összeférhetetlenségek a foglalkozó. És ugye Újpesten van még ilyen, ö, ott, most nem, nem, nem jól mondom, azt mondom, hogy 15 tagja van egyébként. A 11. kerületben van még ilyen. Illetve... És Uh, hát, aha, nem a, a 11. kerület az még viccesebb, tehát ott nem csak az van. Ugye ezek azt csinálják, hogy évente egyszer megszavazzák, hogy a képviselők látták a vagyonnyilatkozatokat, A 11. kerületbe érezhették, hogy ez uh, kevés. És emiatt kibővítette a bizottság az ő feladatkörét. Mivel? Nagyon vicces azzal, hogy ők uh, három havonta vagy fél évente összeülnek. Neked Jó, összeülnek pár havonta. És döntenek arról, hogy azok a képviselők, akik hiányoztak a testületi ülésről, illetve azok a képviselők, akik hiányoztak a bizottsági ülésről, azoknak hány százalékkal csökkentsék a fizetését. És ezt mindig megszavazzák, hogy 0 százalék. Ezzel is, hogy vissza is azt, hogy nekik ott helyük van. Ezzel fel tudták vinni a munkaidőt 15-ről 35 percre egy év alatt. Tehát ilyen értelemben sikerült egy kicsit többá tenni. Ferencvárosba beterjesztettük, nem szavazták meg ugye mi nekünk nincs emberünk Újpesten és, és Újbudán, tehát ott ezeket nem tudtuk, megírtuk, csináltunk egy videót, legalább lássák az emberek. Elgítottuk. Itt megálltunk egy pillanatot, te azt látod, hogy minek van visszhangja és minek nincs? Heresi magatásnak van, ennek van. Annak nem nagyon emlékszem a történetére. Hát uh, hát ennek több rétege van. Van ugye a Facebook, ahol, ahol mindenki tudja, hogy a, ha félperc munkát teszel egy, egy, egy képbe vagy egy mondatba, az 50-szeres elérése van, mint hogyha valami egy hétig dolgozol. A YouTube egyébként ebben egy nagyon szép kivétel. Tehát a YouTube-on tényleg lehet olyan 20-30-40 perces videókat csinálni, hogy megnézik 50 ezerre meg 100 ezeren. Tehát azért azért azért azért. láttak legutóbb? Melyiket, mert több is volt. Tehát nálunk ilyen 50 és 200 közt volt, amik ilyen hosszabb videók. Jó, hát a toroszka is, ez még csak 30, mert nem olyan régi. De hogy ez a nagyságrend, ami jó, és ezt látni is, hogy mit tudom én a harmada fele végignézi, tehát ezek, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jó változás, szerintem amúgy a Facebookhoz képeső a Youtube-nak lett ilyen normálisabb elérése. A, a másik része meg hát a sajtó, azzal meg egyszer nem tudunk mit kezdeni. <gül> tehát a heresimogatás címlap, a címlap, nem tudom a címlap, de, de ha meg valamint dolgozunk két hetet, és ez szerintem hosszan, meg viszonylag értelmesen leírjuk, az meg nem feltétlenül hír, ennek, én nem akarok ebben egy rossz dolgot látni, egyszerű, egyszerűbb átvenni egy keresimogatást, mint egy... Visszatérve Léva István szoltánhoz tetszés szerint Aleva Mártához, azt mondja a Telexnek egyébként, a megnéztem, előre futottam és mondta Pesti László, de majd azt mindent a maga idejében, iratismertetés. A Telexen mondja 19-én, hogy... Semmiképpen nem ez volt a célja. Tehát Aleva Mártával az a legnagyobb gond, miközben a 44420 centet csinál belőle, hogy azért arra gondolok, hogy ha nem ez volt a cél, akkor mi a frázskonyó volt a cél? Ezt a Márti mondta, hogy nem Igen, ez volt a Igen. célja. Aki kérdésénkre úgy fogalmazott, semmiképpen nem ez volt a cél. Kérdezzétek jó ott lesz-e? Nagyon remélem, hogy ez volt a cél. De jó ott lesz ma? Ö, igen, igen, igen. A kérdéseimet igen. ingyen odaadom. Tehát azért egy Jó. fár kérdést feltettem. Um, ah, nem ez volt a célja, azt a lemondásra értette, ugye? Igen, Aha. igen, igen, igen. igen, igen. Hát ez, olvasom a teljeset még mielőtt, tehát hogy nehogy ki legyen ragadva a szövegkörnyezetében. Semmiképpen nem ez volt a cél, mint írt a Lévai Ráadásul ez írásba ment ezek szerint a telexés a, a, a, az a leva között. Léva itt tipikus kishal, és tette jobban örülne, ha az igazi nagykutyákat lehetne lemondatni. Hát, érted? Hát ö, nem hiszem, hogy Léva István Zoltán történetejbe beletartozik, hogy utólag őt még kishalazni kéne, de ez már legyen az ő és a ti gondotok. Um, aztán Szili László fogta magát és 9-22-én konkrétan szoborba öntötte a már, tehát legsikeresebb ellenzéki politikus, titokban készített hangfelvétel egy történetről hány bőrt lehet lehúzni. Lehet azt mondani, hogy én is ezt teszem, csak hogy én ugye egy olyan összefoglalót próbálok adni ráadásul egy illetékessel, ami talán nem ugyanaz, de hogyha valaki rajta akarja közörülni. A, mit csodálját? András, mit, mit, mit köszörülnek? Kést. Nem. Mit? Nyelvét. Igen, nyelvét. Köszönöm. Köszönöm. Ha rajtam akarja köszönülni a nyelvét, ám tegye. Ugye, Aleva már te is kiderül, hogy nem. Jó, oké, rendben van. Azt mondja, hogy azt mondja, itt most már sokkal többet nem akarok ebbe tenni, ami a sztori végét illeti. Alevát alapjában véve meglepte, hogy a Fidesz azonnal kirúgta lévait, hiszen még az is felmerült benne, hogy ilyesményért ott jutalmat osztanak. Ha nincs Pesti László, akkor szerintem nem rúgják ki, vélekedett az ügyről. Épp Pesti Lászlót nem tudom hova tenni, hogy ő, amit csinál. De Aleva mászta tudni. Mi? Hát, egy, Figyelj, egy dolog miatt fontos. A kutyáknak láthatóan nagy a szimpátiájuk. De azért az a kérdés, hogy van-e benne, van -e benne egy kúrus, de hogy van-e benne egy hang, ami vezet? Mert ha mindenki azt mond, amit akar, azért az fontos szituációban nem biztos, hogy jó. És itt Aleva Márta látható módon, és akkor nem fejezem be a mondatot, hiszen te mondtad, hogy nem hiszed, hogy ezt mondja, tessék, ebben is más véleményel van. Figyelj, mert ebben az a nehéz, hogy a, a, ami, a, ami a valóság, vagy az igazság, hogy a én szerintem azért a pártközé embereknek a, a elég jelentős többsége szólt volna egy ilyen dologról. Ma már éppen nem egy ilyen ember. Egyébként ugye ő azt is mondta nekem telefonon, és ebben erre nehéz, mit mondani, hogy ő azért nem szólt, mert akkor, akkor biztos leállítottuk volna. És ugye igaza van. Itt uh, um, a... már nagyon sok dologról beszéltünk, nem voltok még egyszer végigmenni rajta. De tételezzük fel, hogy ezt az egészet nézi egy mérvadó közeg. Egy olyan mérvadó közeg, amely fantáziát lát a kutyákban a szó legjobb értelmében, és azt nézi, Utass is vissza, amit mondok, és cserélt ki arra, amire akarod. Azt mondja, hogy oké, okay, ez a Kovács, ez egy jó fej, eh, értelmes fiú, hülyeségeket is mondni, ha furcsán beszélt, de kell nekünk. De ha azt mondják, hogy szó képes, magyarul, hogy alkalmas arra például, hogy 12. kerületnek a választott vezetője legyen, ő legyen a polgármester. Egy ilyen történetben, ha lenne itt mögöttünk egy zsűri, te mit gondolsz, hogy, hogy... Tehát, hogy azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a kutyákkal kapcsolatos, és ami az lényegtelen, hiszen egyébként, hogy mit hallunk róla, az semmit se számít, ahhoz képest, amit te tudsz. Ez egy milyen erő a két farkú kutyapart Hú, ezt, ezt most hogy értett pontosan. Mire alkalmas? Megbízhatom én őt avval, hogy legyen a polgármesterem? Megbízhatom én őt azzal, hogy legyen az országgyűlési képviselőm? Megbízhatom én őt azzal, hogy legyen a mérleg nyelve? Megbízhatom én őt azzal, hogy egy olyan helyzetbe kerülök, hogy a végén egy dzsemburira megyek, hol megkérezem tőle, hogy ezt mi a ja, ja, ja. miatt csináltad? Na, így már értem. Hát én szerintem erre ez a válasz, hogy, hogy, hogy mi ebből a szempontból szerintem tökre próbáltuk magunkat mindig a helyünkön kezelni. Nekünk nem lett volna száz olyan emberünk négy éve, akit én jó szívvel önkormányzatba juttattam volna, mint ahogy most sincs, hanem úgy tűnik, hogy 40 van. Uh, tehát mi azt próbáljuk, hogy amit Amilyen szintig eljut a kutyapárt, vagy hát olyan szintig engedjük úgymond el, eljutni, amit tudunk kezelni. Oké, okay, nézi nem... pukarni Zoltán ezt a beszélgetést, azt mondja, ah, hát ezre figyelmet se kell szentelni. Vagy te azt gondolod, úgy indulsz, hogy neked komolyan legyenek esélyeid? Hát a 12-i azt szerintem nekem mindenképp érdemes megpróbálni attól függetlenül, hogy én nem láttam ilyen méréseket ezzel kapcsolatban, szóval nem tudom mennyi, mennyi százalékot nálunk, de hát igazából mi kaptunk 13-at már 19-ben is, amikor azért mondható, hogy konkrétan semmit nem csáltam, e odáig a kerületbe, akkor költöztem oda két évvel korábban. Úgyhogy ez szerintem, szerintem így érdemes, igen. És látod magadban azt, ahogy te ezt egyébként meg is valósítod. Hát figyelj, ugye a, a polgármester, tehát ugye az önkormányzat, az egy 500 fős hivatal. Ez csinálja a dolgokat, ha nincs ott egy polgármester, akkor ugyanúgy elintézi a hatósági ügyeket, meg a, esetleg a minimál építő, bármi, ami rá tartozik. A, a polgármesternek az a dolga, hogy valami újat kitaláljon, és valami változtasson, behozzon új dolgokat. Én ilyet az elmúlt négy évben konkrétan nem tudok neked mondani, ami szerintem jelentős. Lett volna helyi ötlet, lett volna, és elkezdték volna megcsinálni. Ilyenben nekem ellenben lenne egy csomó ötletem, tényleg tudnánk úgy csinálni a közbeszerzéseket, meg az ingatlanadásokat, ha már eladjuk, hogy verseny legyen, tényleg lehetne, egy csomó, tényleg lehetne a kerületi építkezéseket sokkal jobban megfogni, tehát ezeket, amik fontosak, ezeket szerintem lehetne változtatni rajta is máshogy, tehát erre, erre, erre akár még én is képes vagyok, mert ez nem a világ legbolyrótabb dolga. Aleva Mártán nincs több rugózás, a szó, szoros és a szó sem. Miért pont ingatlan ügyek? Hát ezek, ugye azért a közbeszerzés meg az ingatlan ugye a két legérdekesebb a 12. keretben, mert a nagy pénzek azok itt mozognak. Ugye a közbeszerzéseken költjük el, most persze lehet minden, de azért az jellemzően több milliárd forint évente az ingatlan, meghasonló nagyságrend, tehát idén nagyjából két milliárdért terveznek eladni, tavaly egy egész valahány milliárd volt, tehát a, ezek a nagy, nagy pénzek. Te önkormányzati képviselő vagy. Aha. Valójában az, hogy... Ja. Tehát valójában az, hogy... Ezt házon belül, miután nem tudod rendezni. Kiviszed a nagy nyilvánosság elé. Ennek van a jelentősége. Mert én hasonlót a praxisom során, anélkül, hogy egybe akarnám hasonlít, vagy ebbe akarnám vetni, csak a hasonlóságot mondom, még Várnai László esetében látom, aki napirend utáni monológban és egyéb módon a 14. kellettben eljár. Ez egyfajta tehetetlenségről is szól, hiszen amit te szeretnél, azt az önkormányzaton belül nem tudod elérni. Hát ez pontosan így van, ennek szerintem egy oka van, hogy én egyszerűen nincs más ötletem, hogy mit lehet csinálni. Csak azt tudom, hogy, hogy, hogy megírjuk, és akkor legalább, legalább tudnak róla az emberek, ami azért szerintem már önmagában fontos, aztán, hogy ez meg valaha megváltoztatja az önkormányzat viselkedését, az egy... Mennyire sikeres önkormányzati kérdés. képviselő vagy te? Egyáltalán lehet-e mérni egy önkormányzati képviselő sikerességét? Hát... Van pár apró dolog, ami, ami, amit sikerült annyit, a, ami pusztán azért, mert nyilvánosságot kapott, akkor megváltoztatták. Ilyen volt ez az 50 milliós keret is például, amit ugye jobbára a szerverteknek adtak. Egyébként az ingatlanoknál is ugye az a vicces, hogy az önkormányzat ugye próbál kicsit úgy tenni, hogy ezekre a kritikákra reagál, de ilyen nagyon sajátos. Hát ezt módon. most legutóbb is következett, azt majd idézem. A... Volt-e eredménye annak, tehát effektív eredménye az elmúlt négy évben annak, amit csinálta? Ingatlan ügyben. Ingatlan ügyben volt eredménye. Hát mondom, ezt most megtették, hogy, a, hogy az ingatlan komra most már felteszik a, a értékesítő De rendőt, több tízezeret kell fizetni azért, hogy... De úgy, hogy fizetik, és az ingatlan komra úgy teszik fel, hogy nem írnak róla semmit, nincsen fotó. Tehát ilyen, ilyen félmegoldás. De hát figyelj, négy év alatt elértük ezt, akkor még négy év, és lesz fotó, vagy nem tudom. Tehát ilyen, ilyen kislépésekkel lehet úgy tudik haladni. Te, te, mint önkormányzati képviselő, mennyire érzed jól magad abban az ön? Tehát ugye fogtad magad, és lemondtál a bizottsági elnökségről, de ezt végigcsinálod. Mennyire, elnézést a kérdését, de mennyire kell ehhez sikosító? Hát ö, én ugye magával az önkormányzattal nagyon minimálisan érintkezem. Van ez a kéthavonkénti, kétórás testületi ülés, ahol, ahol nehéz jól érezni magam. Hát erről van szó. Ott nem a legbarátságosabb a, a polgármester velem, de egyébként nekem annyivel a kapcsolatom, hogy ha kérdezek valamit, akkor 30 napúval válaszolnak. Tehát ez a része így uh, annyira, annyira nincsen, vagy nem tudom. És eljársz egyébként a saját körzeted érdekében? Öh, hát ugye nekem nincs saját körzetem, tehát én is jutottam be. Akár ez leegyszerűsíti. Én próbáltam, ezt, te. tehát az ember, persze. Tehát ez én, leegyszerűs, előzős. Akkor mit ez tudom, én bead, beadtam, a, beadtam persze azt az előterjesztés, hogy akkor ne legyenek meghívásos közbeszerzések. Én ezt tudom csinálni, leszavazzák. Egyébként volt egy fideszes, aki megszavazta, de valószínűleg véletlenül. Um, ugye ezek nagyon szövevényes történetek, és azt lehet látni, hogy a kurva vicces Kovács Gergely ezekre egy kurvára összeszedett palivá válik, elnézést a, a két minősíthetetlen jelzőjét, és ugye nem azt az arcodat lehet látni, amit egyébként, bár szerintem most is egy teljesen komolyan vehető, egyébként is komolyan vehető, de az egy, ez egy vicpárti ember. Ott ugye nagyon összeszedetten különböző ingatlanok kapcsán mérhetetlen mennyiségű adat beleértve, a módon dokumentálva. Ezek a történetek, ezek valójában a semmibe hullanak, vagy ott marad az embereknek az agykérgében, és ki tudja, hogy 2024-ben ez alapján fognak-e dönteni? Mit tapasztalsz? Hát figyelj, hosszú évek után most először veszített a Fidesz a kerületben a tavalyi országgyűlési választáson, és nem vagyok benne biztos, hogy ez hajnal Miklós csodálatos személye miatt történt, aki jelen azért ráadásul kb. a fideses nagy ágyút indították. Ö, szóval én azt gondolom, hogy ennek van hatása, és nagyon fontos lenne ezeket. A Balázsról van Róban szó, aki itt nagyon sokszor, vagy viráltében sokszor megint. És, és egyébként mit nem értek, hogy, a, hogy például a, a Fidesz ezt a vonalat miért nem csinálja? Amikor, hát az, hogy mondjuk valóban utána nézni ellenzéki önkormányzatoknak, a, fel, feltárni, hogy ott, ott, ott, ott mik mennek. Én, én azt gondolom, hogy rengeteg helyen nagyon sok csúnya dolgot lehetne találni, nem túl nagy munkával. Ehhez képest, amikor látjuk, hogy milyen a Pesti TV hangulatú, úgymond lejáratónak szánt műsorokban milyen, mi, hogy milyenek, milyen tartalmak vannak, amikor az Őrsigergőről, a Soproly Tamásról, vagy bárkiről van szó, akkor az látszik, hogy ezzel egy ember nem foglalkozott egy napot, hogy egyáltalán megpróbálja megnézni. Hogy Ez egyébként -e. talán van, hogy az országos politikához képest az önkormányzatok le vannak szaharva? Vagy nincsenek le szaharva? Ez vegyes. a, a én, én, figyelj, én például pont azt látom, hogy, a, hogy az, hogy a Mészáros Lőrinc nyer egy 100 milliárdos közbeszerzést, az már nem nagyon érdekel senkit. A, vagy éppen a, a Fidesz meghozza a 27. melegellenes, nem tudom miért. Viszont a, a, a helyi ügyeket én meg csak azt látom, hogy érdekli az embereket, és, a, és az lehet lecsük nekem tűnik úgy, de, de úgy tűnt, hogy éppen, éppen hogy az elmúlt pár évben Rengeteg olyan olyat lehetett látni, ahol van mondjuk egy beruházás, ami, ne, ami ne problémás a lakóknak, vagy bármi történik, akkor ők maguk elkezdenek szervezkedni, összegyűjtik a 6000 oldalnyi ö, papíranyagot hozzá, megszervezik a lakossági fórumot, létrejön az a helyi Facebook csoport erre, és próbálnak valamit tenni. Mi, amikor voltunk a, a Veszprém mellett egy ilyen Dolomit bányánál, ö, mindegy arról forgattunk, Uh, amúgy is érdekes a történet, de a legérdekesebb nekem az volt, hogy ott tényleg ott volt három ember, akinek abszolút nem ez a dolga, nem, nem képviselő, meg még csak nem is szakmai, és elképesztő mennyiségű munkát beletettek, hogy bemutassák, hogy ez miért problémás. Tehát a, szerintem a helyi ügyekkel azért, azért, ha valamivel, akkor van értelme foglalkozni egy önkormányzatban, ma szerintem több, többet lehet elérni, mint az országgyűlésbe. Uh, rövidesen kérdezni fognak, de itt most ez ezzel kapcsolatos, ingatlan ügyek, olvasom neked... Gergő felé kérdés. 2023. februárjában felkerült egy cikk az MKKP oldalára, miszerint 8014 8 négyzetméter erdős részt akar lakóvezeté minősíteni a 12. kelet. Úgy tudom, hogy az átminősítés ellen a Széchenyi-hegyen többen is aláírásokat gyűjtöttek, illetve később cikkeztek arról, hogy az átminősítéshez a fővárosi önkormányzat jóváhagyása is szükséges, mi ezzel kapcsolatban a státusz, illetve mi várható a Schwab hegy szécsényhegy erdős zöld területeivel kapcsolatban. Köszönöm előre is. Hát ennek a legfőbb hozadéka egyébként a mai napig az, hogy a emlegetett aláírás gyűjtőkkel én találkoztam, és a, az egyikük az a az a, a szomszédja, és ő meghívott grillezni magához, tehát tudunk majd a lőrinc mellett grillezni. A, lejjebb el, vagy lejjebb? Azt inkább nem mondanám is Na hát maga az ügy az lehalt. mint nap elhaladok ott előtt. Aha. El, tehát ugye az volt, hogy ez beterjesztette a Pokornyi Zoltán a 12. kerületi testület elé, ami megszavazta. Ugye ezután kellett volna bevinni. Milyen arányban? Hát a fideszesek megszavazták, a, és hát éppként a, a DKL-sok is megszavazták. De nem biztos, hogy értették, hogy miről van szó, nem tudom. Um, és, bonyolult? Uh, nem bonyolult. Hát egy építési szabályzat Igen. változása, ami egyébként úgy van eladva, mintha minden jó lenne, most nagyon röviden, csak annyi ugye, hogy ma már Budapesten nem lehet azt, hogy te simán erdőket lakóövezetbe vonsz. Azt kompenzálnod kell, van egy biológiai aktivitás nevű érték, ami nyilván egy erdőnél nagyobb, egy... Családi házas részfél kisebb, egy társas meg még kisebb. És neked ezt ki kell sakkozni, hogy ez ne csökkenjen. Tehát cserébe kell valamit adni. És itt a önkormányzat ugye azt csinálta, hogy olyan területeket, amúgy meg erdővé tett volna, amik most lakóvezetek, de nyilvánvalóan soha nem lehet beépíteni, mert nincs oda út, meg semmit. Na mindegy, tehát nem biztos, hogy elsőre értették. És akkor utána kellett volna bevinni a polgármesternek a budapesti közgyűlésbe, ahova nem vitte be. Ellenben egy hónappal később megszavazott az egyik bizottság, a Tulajdonosi Bizottság egy olyat, hogy akkor most kérnek erre egy ilyen hatásvizsgálatot, vagy valamilyen hatástanulmányt, körzettanulmányt, valami ilyesmit. Ez, ez, ez volt négy hónapja. Én most ezt kérdeztem is, hogy ezzel mi van akkor, hogy ez így elkészült-e, erre nem válasz voltak. Le két minden. levelezés is van egy szeptember 11-én, a hegyvidéki építési szabályzata szinte minden esetben szigorúbb a fővárosi kereszt szabályozásnál. Hegyvidéki önkormányzat, ez ugye reagálás a te YouTube-odra, e, aztán jön a Kázmér lejtő, e, amivel kapcsolatban meg ugye e, tegnap előtt, vagy három napja, e, szintén az MKKP elnöke ismét hazug módon vádolja az önkormányzat köztisztviselőjét, és egy bonyolult, ugye ezeknek a történeteknek ugyanakkor belejárójuk az, hogyha te ennek utána jársz, akkor azért ez, és ezt nem a DK képviselői védelmében mondom, vagy ha tetszik, akkor potenciálisan DK képviselővé válok, azért ezek nem teljesen kétszer-kettő egyszerűségű történetek. Nem is ebbezek be, egyébként az a baj, hogy pont azért, amit mondasz, mindenki annak hisz, akinek akar. Pontosan, ez, ez pontosan így És ez az a nehéz, ezeket az ingatlanadásokat egyébként leegyszerűsíteni úgy lehet a, a, a legjobban, hogyha meg, egész egyszer megnézed az árát. Tehát hazva, hogy 70 valahány ezer forintért ad -e egy négyzetmétert a 12. kerület, miközben tényleg bárki elmegy az ingatlan komra, látja, hogy 150-200 ezer, tehát Kétszerese, e az ár, akkor ez. Legábbis mondhatjuk, hogy nem ebbe lehet a Miért írtad, ha te írtad, hogy végül is ez az Oli már nagyon ideges erre a kovásra tette le a telefon Marika? Ez mire jó? Hát csak gondolkodtunk, hogy, hogy hogyan készülhetett el ez az írás, ami, ami végül is így tartalmilag is problémás, meg, meg, meg, meg még egyébként, ha igaz enne, ami itt van, az se cáfolná azt, amit én írtam róla. Szóval valószínűleg már így meg és valószínűleg tényleg ebből indultak ki, hogy úgyse se fogja senki érteni, hogy itt pontosan mi van. Lényeg az, hogy Kovács hazudik, ezt emeljük ki. Meg különösen ezt ugye, mindig ezzel jönnek ilyenkor, hogy én a önkormányzat hogy is fogalmaztam, a köztisztviselőit támadom, ha jól mondom. Senki nem a köztisztviselőket támadja, hanem a nem a vezetést, illetve hát a milyen döntéseket hoznak. Csak itt ugye nehéz, mert a ez is olyan, hogy ugye hivatalosan a döntést kihozza. Hivatalosan a testület hozta a döntést. Igen. Tehát hivatalosan ezt megszavazta ott a tizen pár fideszes, és ez az ő a döntésük. És nem pokolni Zoltáni, vagy nem a nem tudom? De miért nem voltatok boldogok, vagy vé, nem voltál boldog? Én nem találtam legalábbis, láthatod, elég alaposan áttanulmányoztam az orvosi leleteidet, orvosi idézőjelben, leleteid idézőjelben. Ugye ez a június 1 a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette a Normafára építés sífutó és szánkópálya engedélyeit. Ez mintha elsikadt volna, pedig ennek a jelentősége nagy, és a egy lett sokat tett, független attól, hogy arra külön felhívják a figyelmet, hogyha egyébként a bírósági eljárása tekintettel lett volna a 12 kellett, akkor megint csak a jelzőszerkezet nélkül milliárdos összegek maradhattak volna elköltetlenül. Hát én nem vagyok ennyire optimista egyébként sajnos, mert ugye itt most ez egy, nem, nem hiánypótlásnak hívják, de gyakorlatilag ez a lényege. Tehát itt bizonyos dolgokat problémásnak talált, a hatóság, és ezeket a problémákat kezelnie kell az önkormányzatnak, amit meg tud vélhetően tenni, és ha megteszi, akkor, akkor működhetnek ezek a, ezek a pályák, még akkor is, ha egy kicsit másféle világítással, vagy a más vagy a máshogy működhetnek, de alapvetően a beruházást szerintem meg fogják sajnos... Sajnos csinálni. Ha csak tél kell, vagy olyan mennyiségű energiával fogott elmenni hoágyukra, hogy öröm lesz azt látni. Egyéb, ha tetszik, ez még gyakorlatilag 7-8 perc, és utána, ha van érdeklődés, telefonálnak, ha pedig nem, akkor útjára van bocsájtva a Kovács Gergely, mint kiderült, van program. E minek tudható be a magyar jelennel való egyre erősödő barátság? Hát, nem tudom, hát ugye alapvetően ez egy ilyen érdekes kérdés, mert egyébként valószínűleg vannak olyan emberek, akik szimpatizálnak a két párttal, sőt, valószínűleg még átfedés is lehet a szavazók között, mert mondjuk ezt a protest jelleget látják esetleg mind a két pártban. Miközben meg szerintem a, megem is nagyon remélem, hogy a tőlünk legtávolabbi gondolkodásmódban az, az, az, az pont a, pont a mi hazánk? Hát ugye ők kezdték először ezeket a... Jaj, nem is tudom, volt bajuk valami, valami, valami fasiszta ellenes emberünkkel, meg ott ugye olyan szintű az új, újságírás, hogy ők cikket írnak abba, hogy volt egy komment, vagy nem tudom. És akkor rám írt a, az újságnak a főszerkesztője, jól mondom mi a főszerkesztője rám írt, hogy... Hogy, hogy valami kutyapártos valahol kommentelt valamit, és erré mit reagálok. És először még akartam. és az újságére. És akkor még akartam is nekalami hülyeséget írni, csak akkor gondoltam inkább inkább megnézem őket, és akkor ugye látszott, hogy ez a innovatív kommunikáció alapítvány, ami a kiadója ennek az újságnak, az, az a mai napig rendszeresen kap hátres állami támogatásokat pályázati úton, ami azért egy picit meglepő, mert a nem tudom, milyen, ilyen Nekünk is van egy egyesületünk, eszünkben nem jutott Fideszes pénzeket kérni, mert nem hiszem, hogy kapnánk belőle. És akkor utána indultak be, és akkor Toroszkai Lászlónál a, hát a dili, vonat, dili vonat teljes mértékben beindult, és egy 20 perces videót sikerült csinálnia, amiben ugye egy konkrét dologra, hogy nekünk az egyik tagunk a, a Gyöngyi... A. Ő, Abu, ugye ugye azt szállítja a Torockai László, hogy ő a bizonyos cégben tulajdonos volt a gatyánnal és a. Ez hasonló a, a teletet, az, az ember nem érti azt szintén. Igen, de az vagy ők se értették, mert hogy nem volt tulajdonos a gyöngyi abban a cégben so az életben. Egyébként a, az Optenben szerepelt ez egy bizonyos helyen tévesen, azt amúgy kis javította az opten, és elnézést kért a kavarodásért. Na, és akkor erre aztán felfújja, vagy felfűzi, aminek az a vége, hogy a. Minket a bajna irányít, meg a Rogán is irányít, meg az, Oszkó is. meg az Oszkó is irányít, meg a... még az a turisztikai ügynökséges csávó is. Szóval ilyen... A goller? Ő is előkörül már a történetben, az ő Szóval ilyen nagyon szűrűen dolog volt, erre már mi is csináltunk egy videót, hát nehéz. Pride és Schiffer, fontos vagy fontos tanom? Schiffer, is? Hát figyelj, a... Honablójárat... A mérs... Az András. András az olyan, hogy ő, ő, ő egyébként nekünk valóban segített a, de ezt nem is titkoltuk szerintem soha, az előző választás előtt, hogy nekünk kellett rengeteg jelölt. És az Andrisnak az volt az ötlete, hogy megkeres pár olyan korábban lnp embert, aki szerintesimán lehet kutyapártos, és akár lenne jelölt. És ebből nem lett sok, de lett kettő vagy három, tehát akkor ilyen értelemben segített. Csak aztán ő Na mindegy, ő, én, hogy mondjam, nekem volt egy olyan érzésem mindig, de ezzel szerintem nem bántom meg őt se, hogy ő, ő nem feltétlenül minket szeretett, hanem annyira utálja az ellenzéket, hogy ő mindenkit szeret, aki nem a része. És akkor mi úgy, én úgy nem is találkoztam az Andrással már egy éve szerintem, nem is beszéltünk, és akkor most szerintem a miazánkban találta meg ezt a... Ezt, ami, ami nem az ellenzék. Tehát azért az az ember, aki tényleg csak a moslékkoalíció szóval bírább leírni ezt a, még ha nem is csodálatos, de azért ennél talán lehetne választékosabban beszélni az ellenzékre. Annyiban jót beszélt a miniszterelnök, hogy mindenkinek van módjában megküzdeni a saját démonaival. Akarjunk két szót fesztegetni erre simogatásra vagy átugorhatjuk? Átugod. Átugrottunk egy heresimogatást. Örültél-e, urándoztál-e, uráltál-e a kutyáddal, a barátnőddel, amikor az závetsz kijött az adataival? Ott, ott mi van most? Ilyen 5-6 talán? Igen, ott ugye a pártok támogatottsága a választókorú népesség körében, ott ugye 4 százalék, és a biztosban meg 5. Uh -huh. Hát végre az Áves is felzárkózott, a többi az eszemőről le volt maradva így a, a, a mi mérésünkben, a eredményünk mérésében a többihez képest. Én azt gondolom, hogy nekünk ennél egyébként ennél az 5-6-7-8-9-10 %-nál jelenleg ez itt teljesen, tehát tényleg nekünk az hogy jövőre bekerülnek az önkormányzati képviselők, arra pontosan elég ez az 5-6-7-8 meg, hogy akkor az EP-be is egy vagy esetleg két ember kiusson. Erre szerintem ez jó, Jó, hogy nem állunk most 70%-on, mert nem biztos, hogy tudnánk vele mit kezdeni. A telemed te az hogy van? Azt látod, hogy, hogy mennyire vagy feltöltve, meddig tart ki? Má, hogy években nézve, vagy. Ö... Nem tudom. Tehát, hogy egyik nap azt mondod, hogy a. <kül> Nekem nagyon kényelmes lett mostara, tehát a, erről talán legutóbb beszélgetünk, és hogy elég sok sokan, alkalmazott, lehet, feladatokat lehet delegálni. Tehát volt egy pár év a amikor tényleg minden. De nem fogsz akkor elustulni? Lehet, simán lehet. Éppként ma még később keltem, most már talán fél kettőkor, és nem délbe, úgyhogy erre, erre van egy irány. De hogy ez, tehát hogyha, hogyha azt kellett volna csinálni 20 éven át, mint mondjuk az első három évbe. Amikor tényleg minden hülyeséget nekem kellett, meg én mentem heti négyszer valami vidéki városba, azt valóban nem csinálná az ember 40 évig, mert akkor nem maradt semmi hobbiára ideje. Egyébként meg az én hobbiáim, de ez is szerintem már szóba jött le így nagyjából belettek integrálva a pártba. Én előtte is ilyen vicces plakátokat, meg és cuccokat csináltam, azt most is tudom a párt keretein belül. Úgyhogy egyébként el vagyok... Uh aztán majd meglátjuk. Figyelj, legyünk uh, olyanok, amilyen egyébként szoktál lenni. Uh, András, ha gondolod, akkor te is, én azt mondom, hogy 253 12, és akkor gyújtsatok rá, hogyha lesz telefonáló, akkor visszajöttök. Jó. Ha nem lesz telefonáló, én itt maradok. Mm. Tehát én, én úgyis szivarozom, tehát az, azt az ember képesszre nem teszi, azt nem tudom. De a dolognak az a lényege, hogy 253 12, és ha van kérdés, de akkor izibe menjetek, mert... Jó. Ki fog derülni? Ha nem, akkor itt van a vége. És akkor elmondom, hogy mindenki iratkozzon fel a Kejfejjacsi YouTube csatornájára, mindenki kövesse a Kejfejjacsi Facebook oldalát, érjük el, pikpak most már a, hát igen, tehát több, lehet, lehet fölfelé menni, 6800, 900, ezer, és itt tovább, és itt tovább. Gyaj, Ergő, vissza kell, hogy gyere, mert már valaki telefonál. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagy Attila vagyok a Mi Hazánk mozgalomtól, és szeretnék a műsorba kérdezni, illetve bele. Hajrá! János az? Van fog... Igen, jó helyen van. Itt, itt ül Kovács. Jajánálom! Ezért bizonytalanodtam el, így van, tehát a Mi Hazánk mozgalomtól. Annyi kérdésem van, hogy jól értem -e, hogy nem célja akkor a kutyapártnak a fővárosi önkormányzatba kerülés? mert ugye ahhoz mondja, minden helyen polgármester jelöltet kell állítani Budapesten, uh -huh. szeretném megkérdezni. Ez nincsen eldöntve, nem tudok, ilyen teljesen fix választ, viszont én, én nagyobb esét látok arra, hogy nem lesz annyi polgármester jelöltünk. Ha jól tudom, ez most kétharmad vagy három nehet helyen kéne I indulni. Uh, én, én nem, nem látom azt a, azt a rengeteg merót, amit mondjuk tényleg ilyen 16 polgármesternek a külön kampányába bele kéne tenni, hogy mi ezt uh, megtenni de százszerzékra nem tudom mondani. Tehát ez nincs összefüggés azzal, hogy a bal liberális oldal melyik kerületbe, hogy áll és ez esetleg emiatt van döntés egy ottani kutyapártos jelölt indítása vagy nem indítása miatt? Én nem nagyon tudok róla, hogy valaha lett volna a kutyapártnál olyan döntés, ami, ami, aminek az lett volna a motivációja, hogy akkor az ellenzékkel mi történik. <gül> <gül> uh, és akkor ezért, ezért nehéz erre, mert így ebben a formában Értem, hát annyit a mi hazánk mozgalomnak viszont egyértelmű döntése, hogy minden kerület. Oké, okay, rendben van, erről majd talán akkor, hogyha ő lesz a vendég. Köszönöm szépen. Um, figyeljetek, próbáljátok meg itt dohányozni, én egy kicsit támogatom, mert szóval ugye a dohányzás az káros az egészségre, mutatni nem fogjuk. Ha van telefonáló 253 812, akkor vissza kell jönni a gangról, a szószoros értelmében a gangról. Máskor itt ilyenkor zene szokott szólni, de nem szeretném, ha letiltan a YouTube, úgyhogy én megeszem a saját sajtosomat. Cserében közben nem beszélek. nem üm fel Addig elmondom, hogy holnap kedden is élő lebonyolításom is, hol lesz 16.32-től, szerdán nem lesz egyáltalán csütörtökön, pinteken a szokásos, abban a különbséggel, hogy Filipov Gábor már lesz pinteken. Valaki azt írja, hogy Kovács Gergely az én emberem, Dicséretnek veszem. Zero hat egy, 12 először. Lassan fogok számolni. Örülnék, hogyha holnap nagyobb aktivitást mutatnának, egy sor aktualitással állok elő. Szerettem volna ezt más formában megvalósítani, de nincs rá energiám, és azt is elfogom holnap mondani, miért. Olyan mennyiségi interjú előállítása van jelenleg, ami utólag fog kiderülni, hogy milyen mértékben megy a minőség rovására. Ezzel egy évként páratlont alkot a Kejfejancsi, de az, hogy anyagilag támogassanak, ahhoz megvárom azt, hogy elteljen legalább még egy hét. Tehát azért valamit bizonyítani akarok annak érdekében, hogy a Kejfejancsi, mint produktum anyagi támogatásra érdemes. 061-253-8812 másodszor. Ha nem, hát nem, mondták Kalocsán a forradalmi ezredben, 061-253-8812, senki többet? Ne feledkezzenek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, ne feledkezzenek el követni és lájkolni like a Kejfejancsi Facebook oldalát, ami most frankon üzenőfüzetként működik. Távolítemben döröpont, András, gyere légy be is keverd le az egészet, mert ennyi volt. Off. Off.